Отхвърленият камък Беседа от 1 юни 1919 година, град София Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Марка, 12 глава, 10 стих Какво интересно може да има в един отхвърлен камък? Ще ме запитате... Какво съдържание, каква философия има в един от хвърлен камък? Такива изоставени камъни има днес с милиони в България. При на всяка къща изостават много такива камъни. Нещастието се състои именно в това, че има много изоставени камъни и те представляват спънка в живота. Като прочетете цялата глава, ще разберете съотношението, което съществува между прочетения стих и останалите стихове. И ще разберете, защо са казани тези думи. Ако нямаше зидари, не би се говорило за този камък. Тъй, че зидарите са виновници. Като градят някоя къща, зидарите събират камъни, разчупват ги и затова има изоставени камъни. Следователно под камък разбираме процес на градеж. нези, които се занимават с положителните науки, казват, че всички неща трябва да бъдат видими, осезаеми, реални. Обаче не всички осезаеми или доказани неща са верни или реални. Има хиляди неща в света, които не са доказани, а са верни. Има хиляди философи в света, за които нищо не се знае, но това, което те са казали, е право. Има и много такива, за които светът знае, че съществуват, но тяхната философия не е права. Като чета някоя философска книга, аз свалям 50% от истинността и после изваждам още 25%, и само върху останалите 25% разсъждавам. Числото 25 за мен е съдържателно число. То е закон, с който меря всички неща. Може да ми възразите, че дните и нощите се мерят с един цикъл от 24 часа. Но всъщност земята не прави своите обръщания за 24 часа точно, а в един период от около 25 часа. Числото 25 се отнася не само до Земята, но и до човешкия живот. Аз разлагам това число, тъй както децата разлагат числата. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7. Тъй, че тук имаме три числа. Първото число е 2, второто 5, а третото 7. Ще кажете, нима не знаем какво нещо е двойката. Знаем я още от училищния период. Всички ученици, студенти, цял свят, все от двойки плачат. Всички страдания, всички неволи, всички грехове, разрушаването и създаването на световете, всичко започва с числото 2. Имате благороден син, чист като девица. И вие не сте пожарили никакви средства, за да го възпитате и образовате. Обаче някоя му май е вторачила очи към него и иска да се съедини с него, защото двойката без единицата е отражение на единицата. Всяко число има свое отражение. Когато изучавате астрономията, ще видите, че и там има известни отражения. В физиката също има отражение. Например, светлината на Земята е отражение. Той е сянката на светлината, която се състои от билиони трептения. Вие изучавате сега само тия неща, в които има трептения. Тоест, вие изучавате само сенките на отраженията. Дето има движение, там е мястото на сенките. Не казвам, че сенките не са реални неща, но са неща преходни. Една сянка може да ни послужи временно, но вие не можете да я направите основа на вашия живот. И защо именно числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас? Числото 5 е сбор от произведението 2 по 2 плюс 1. Следователно човешкият ум не е нищо друго освен две жени, ужени за един мъж. Човешкият ум разговаря с двете си жени, като се спогажда с едната си жена, а с другата не може. Това е държава с две партии, от които едната е консервативна, а другата демократическа. Според окултистите, едната наричат виш ум или виш манас, а другата ниш ум или ниш манас. А това аз наричам ум на двете жени. Но такъв ум, според сегашните закони на църквата, е осъден на отлъчване. Някои казват да облагородим, да възвишим ума си. Да, но за това той трябва да се научи да живее само с една жена. Колко ще останат тогава? Като извадим две от пет, ще останат три. То е числото, от което може да започнем нашия живот. Мъж и жена могат да се карат, но когато започнат да се карат две жени, вдига се дим и прах в къщата. За да проверите това, прочетете историята на Яков, който се ожени за двете дъщери на Лаван, по-голямата и по-малката. Проследете какви са били техните отношения. Яков имаше 12 синове, единадесетият от които беше Йосиф. Защо продадоха Йосиф, който беше единадесетият по брой, а не друг някой? Ще кажете случайно съвпадение. Съвпадението е един кърмичен закон, отмерен закон на действие. Няма да се спирам да обяснявам, защо Йосиф трябваше да бъде продаден. Между Яковите синове беше този камък, който трябваше да стане ъгъл, но зидарите го отхвърлиха. Йосиф беше продаден от братята си, но после той стана глава на ъгъла. В времето на големия глад, който настана в цялата ханаанска земя, Йосиф беше първ големец в Египет и спаси от глад много хора, между които и своите братя. Това не е история само с евреите, но е повседневна история с всички. Нещастията във всеки дом се дължат на отхвърлянето на този камък. Той е числото 11. Коя от двете жени остава в дома? Тази, която е най-умна и най-практична. Но според мен тя не е и най-добрата. Добрата жена всякога е готова да даде своето място на другите. Съвременното общество, съвременните домове страдат от вътрешно раздвояване, защото тези две жени се борят, коя да има мъжа. Тези две жени се борят за един мъж. Вие знаете, как двете жени на Яков го подкупваха? Един ден синът на Яков беше пратен от майка си да донесе гъби, и майка му каза на Яков. Тази вечер аз те купих с гъби, за това при мен ще дойдеш. Ще кажете, може ли по такъв начин да се подкупва един мъж? Всички мъже се подкупват. Кажете ми, дали през тази война остана някой неподкопен мъж. Всички вие, които ме слушате, било мъже или жени, може ли да турите ръка на сърцето си и да кажете, че не сте подкопени? С това не ви съдя, но казвам една истина. В едно от стихотворенията си Славейков пише Парит се, парит се, всесилна царице, с тебе в рая, без тебе накрая. И всички духовни хора днес все за Господе декламират и казват ‒ Господи, Господи, ти наша парице, на тебе, като се кланяме, ние сме в рая, но напуснем ли те, ние сме на края. Парата ‒ това е жена, която развръщава съвременното общество. Тя е дом на блудодеяние. И наистина днес всички престъпления се вършат само за парата. Жената се жени за мъжа си. Само за неговите пари, защото е силен и неговите мишци са здрави, за да изкарат прехраната. Когато някой каже, че идейно обича, той сам себе си лъже. Така идейно и котката хваща мишката, така идейно и вълкът се сграбчва овцата. Едно време, когато Господ създал вълка, пратил го да пази овците, направил го техен пастир. На първо време вълкът започна да използва вълната, после млякото, докато най-после започнал да опитва и месето им. За тази последна постъпка Господ изпъдил вълка в гората, а на негово място оставил кучето, което и до днес изпълнява ревностно тази служба. Какъв е в основата си този камък, който зидарите отхвърлиха и стана глава на ъгъла? Как трябва да се подразбира това нещо геометрически? Глава на ъгъл. Защо да не е глава на линията? Вие, които сте изучавали геометрията, какво ще кажете за посоката на тази глава? На къде трябва да бъде тя? Дали нагоре, дали надолу или на страна? Ако обърнем този ъгъл надолу, ние имаме една посока на движение. Обърнем него го нагоре, имаме друга посока на движение. Вашето тяло без ръцете ви представлява този камък, а двете ви ръце представляват ъгъл. Аз искам да изучавате живата геометрия. Човек е построен на геометрични начала. Може да ме запитате, ъгъл без линии не може ли? Не може. Това е закон. ъгълът показва две противоположни сили, които действат в една и съща посока и имат един общ център. Между тези сили всякога ще има известно пространство, защото като разнородни, между тях се образува една плоскост, която в геометрията се нарича ъгъл. Ако силите са еднородни, те ще вървят по права линия. Ще кажете, знаем ги ние тези неща. Не, не ги разбирате още. Този камък, който зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла. От са го отхвърли? Има едно предание, според, което, когато в Египет са граждали великата пирамида на Гиза, камъкът, с който тяла да се завърши тази пирамида, бил издялан най-напред и оставен на страна. Тази пирамида се градила с векове и затова зидарите подритвали този камък, като не знаели смисъла. Като се завършила пирамидата, дошъл главният майстор и положил от хвърлиниото толкова време камък като връх, като глава на пирамидата. И така този камък станал глава на ъгъла. Пирамидата показва човешката еволюция. Този камък, който трябва да се постави на върха, за да завърши еволюцията на човека, се подритва от едно място на друго. Днес всички философи подритват този камък. Знаете ли каква е била големината на тази пирамида? В нея имало материал от близо 6 милиона тона. Хора, които се занимават с изучаването на старините, на разкопките, казват, че за да се пренесе материалът на тази пирамида, се изискват 60 000 машини, всяка от които да събира по 100 тона. Може да си представите, какви усилия на човечеството е коствала тази пирамида. Ще кажете, какъв смисъл има тази пирамида? Тя има много голям смисъл, защото е емблема на съвременния човек. И в нейните размери и мерки са определени всички събития, които са станали и трябва да станат в бъдеще. В нея се включва астрономията с всичките и подробности. Върху тази пирамида може да се чете и миналото, и настоящето на човечеството. Но малцина могат да четат по нея, защото нейният език е труден. Някои съвременни учени хора прочитат ред книги и започват да мислят, че много знаят. Не се лъжете, че знаете. Според мен, истинско знание има само този, който може да хване смъртта и да я обоздае. Тъй, че вие може да сте философ, богослов, мистик или какъв и да е друг, но мачкали ви смъртта, вашата наука не е положителна и вашият камък е отхвърлен. Писанието казва, че кривият камък е станал глава на този ъгъл. На кой ъгъл? На любовта и мъдростта в невидимия свят. В създаването на света в целия космос се крие една велика тайна. Вие мислите, че само сегашните хора се борят. Само днес има такива връжди. Това, което става сега, то е отражение на миналото. Тази злоба, тази омраза, тези неразбращни между хората, всичко това не е продукт на настоящето, а е продукт на миналото. Това мога да докажа сред факти. Например, явява се у някой човек една болест, като разстройство на мозъка, стомаха или каквото да е друго. Тази болест се явява сега, но причините за явяването й са от преди сто. 200, 1000 и повече години. Лекарите признават, че тази болест се е появила най-много от преди 20 години. Тези болести се причиняват от много натрупани остатъци, от много непотребни оттайки, които предизвикат реакции и създават анархия в организма. Вследствие на което се явява температура и ние с ужас наблюдаваме как температурата се повишава от 38 градуса на 39,5 градуса 40 градуса, 40,5 градуса, 41 градуса и краят наближава. Колко страшно нещо казвате. Аз казвам, че няма нищо страшно, осем повишаване на температурата. Човек може да остане жив не само при 41 градуса, но и при 100, 200, 2000 и повече градуса. Ще ме запитате, може ли да остане жив при толкова градуси, както сме сега? Сегашните хора са едно посмешище на човечеството по своя организъм. Ако имате възможност да разгледате човека под специален микроскоп, вие ще видите каква е неговата красота. Ние смесваме в ума си две идеи – за духовното и за материалното. Ние живеем с духовни работи в нашия ум, но като се наедем казваме – днес сме добре. Утре, като огладнеем, започваме отново да се безпокоим и замисляме пак за материалното. Жената, като се еде казва, е слава Богу, днес съм доволна, няма дефицит. Питам, каква наука има в един живот, който е пълен само с дефицити. Днес мъже, жени, деца влизат в кухнята и казват, колко хубаво мирише. Така постъпват и владици, и учители, а после казват... Ние сме културни, идеални хора. Да, културни хора на тигана и на маслото. Някой питат, защо не ви уча на нещо по-философско. Дайте ми нещо философско, за да видя каква е вашата философия. Изписвам един център. Какво означава този кръг? Той означава една велика идея, с която е започнало битието. Този кръг показва по какъв начин е започнал светът. Светът най-напред е започнал от един кръг без център, който после се е определил от само себе си, или тази първоначална причина се е придвижила в тази посока, направила едно кръгообразно движение и се е изпряла. След това от повърхността на това свое първо движение, първоначалното положение се е изгубило и се образувало едно бездействие или темнина, както индусите казват. Образувал се периодът на Кали-юга. След време в центъра на този кръг се явила една малка точка. Тъй, както вие поставяте пергела в центъра на кръга и описвате около нея окръжност, тъй, че тази сила, след като определила своите граници, до които ще работи, влиза в центъра, разработва там своя кръг, за да образува Вселената. Това наричам забременяване на космоса с една велика идея. Тази малка точка е важната. Вие си казвате, нима е толкова важна тази малка точица? Да, тези малки точки вършат всичко в света. Например, у вас се явява някаква болест, но в същото време ви излиза и една малка пъпчица, която забира и с това отвлича вниманието ви от другата болест. Значи в тази малка пъпчица се концентрира всичкото ви безпокойство. Когато у вас се заражда известна хармония, също трябва да се яви една пъпчица, една точица. Вие виждате вашите идеали в центъра и казвате, че сега животът има смисъл. Казвам, сега вашият живот е станал бременен с една идея. Питате, само с идеи ли живеят хората? Да. С храна хората вегетират, а си идеи живеят. Не трябва да се смесват съществуване с вегетиране. Това са две различни положения. Казвате, ще съществуваме ли? Било ли е време, когато да не сте съществували? Може ли частицата да каже, че не е съществувала в цялото? Следователно, всяка частица е съществувала в цялото. Когато частицата се индивидуализира вътре в цялото, то с това започва и нейното индивидуално съществуване. Съществуване значи проявяване. От санскритската дума сад, която значи да се проявиш. Когато започнеш да мислиш, да се движиш, да вършиш добро или зло, ти съществуваш. В това отношение доброто и злото в света са двете сили, които действат. Злото се състои в това, че зидарите отхвърлиха този камък. Когато човек отхвърли една велика идея от ума си, или едно желание от сърцето си, и когато един народ отхвърли своите идеали и се подкупва за някакви си пари, той губи. Ако държавниците се вслушваха в идеалите на народа, не биха правили грешки. Държавниците и духовните хора... Като се индивидуализират, мислят, че тяхното благо стои вън от този камък. Не, вие може да съградите цялото човешко тяло, но ако този камък седи извън това тяло, нищо не струва. Може да сте някой милионер, но без този камък вие сте човек без глава, т.е. човек без един положителен ум или положителна душа или положителен дух. Умът, душата и духът са три различни идеи. Кое е положително? Това, което се променя, но не се изменя. Положителното е господар на своята съдба и не се стреми да завладее света. В положителното всякога има стремление да се съгласува с великата хармония, която съществува от памти века. Навсякъде между мъже. Жени и деца, във всички домове трябва да има хармония. Някои казват, и да няма хармония между мен и мъжа ми, пак ще може да живеем. Не, не може така да се живее. Колко мъже съм виждал да бягат от такъв живот. Знаете ли на какво приличат тези мъже? Един ден настрадин ходжа карал за дома си десет магарета, натоварени с дърва. Но като се уморили, те не искали да вървят. Настрадин Ходжа се чудал какво да прави с тях, за да ги накара да тръгнат. Минал покрай него един пътник и казал на Настрадин Ходжа, че има цар против тези упорити магарета. Дал му една лютива чушка и му казал да ги намаже около опашката. Настрадин Ходжа послушал съвета, намазал магаретата и действително, те отишли от дома си. Не вземайте този пример в лош смисъл. Същото нещо се прилага и по отношение на вас. Заболи ви гърлото, възпали се силно и за да оздравеете, дават ви някой лют цяр. Вземате цяра и си отивате от дома. За да се постигне целта, трябва да ви се даде нещо горчиво, нещо лютиво. Някой мъж, след като жена му го намаже със своите мисли, той избягва от дома си, отива в някоя кръчма или забягва в странство. Това се отнася не само за мъжете, но и за жените. Не ви говоря това, за да ви окурявам. Аз вземам числото две като форма. Това число съществува вътре в вас, дето има известно противоречие. Ние ще се освободим от противоречета в живота, когато поставим този камък глава на ъгъла, защото само той свързва любовта и мъдростта. За да работят във великата хармония, защото само чрез него може да се проектират тялото, белите дробове и всички органи и така да се прояви целокупният човек. В съвременното общество слушам да казват, че Господ ще оправи света. И аз вярвам, че Господ ще оправи света. Но въпросът е дали ние ще можем да оправим нашия свят. Когато дойде пролет, цветята започват да цъфтят. Здравите хора я посрещат весело и засмяно, а болните хора посрещат по друг начин – слънцето и пролета. Пролетта, която за здравите хора е приятна, за болните хора е чистене. И наистина, дойдат ли месеците април и май, за тях настъпва криза. Българите казват, че месеците март, април и май ликвидират сметките на болните, а на здравите дават енергия и подтик. Ние сме свързани с всички сили, които действат в природата, понеже те действат и в нашето тяло. Ние сме зидарите, които отхвърляме този камък. Той разумно разбиране и казваме, трябва да дойде едно общо оправене. Това оправене е като пролета. Важно е, дали аз ще бъда в състояние да го използвам. Казвате, първо трябва да се поправи човечеството. Човечеството е отдавна поправено, но единиците от него не са поправени, били те мъжени или мъже, без разлика на това, какви титли носят, дали са учени или невежи. Аз казвам, че на всички липсва по нещо. До тогава, докато умираме, ние глава нямаме. Докато страдаме, ние знания нямаме. Казвам, когато се появи от центърът на окръжността, селената станала бременна. При което точката се придвижила и разделила кръга на половина. С това Вселената се е самоопределила и родила първо жената, която най – напред разделила света. Затова едната половина на земята е светла, а другата половина е тъмна. Мъжът се разгневил на тази жена, която разделила света, и затова днес той осветява само едната половина и то тази част, която той обича. Тези две жени се гонят, но той всякога осветява само тази, която обича. Тази жена, която се радва, наричат ден, а която се сърди – нощ. Или с други думи, жената, която се радва, е висшият манас, или денят, а тази, която се сърди, е нишият манас, или нощта. Тези два ъгъла са двете жени. Защо човек има под две ръце два крака? Мозъкът е двоен, белия дроп е двоен, сърцето е двойно и така нататък. Всичко е разделено, защото има две жени. Ще кажете тогава да махнем двойката? Няма защо да махаме двойката, а трябва да разбираме нейната същина. Според мен, материята е отражение на духа. Материята е пак жена. Тази жена не ражда постоянно. Ние сме попаднали в обятията на тъмната майка, която постоянно ни мачка и казва – «Вие ще държите ли още с този баща, който ми изневери? Оставете него и елате при мен. Аз ще ви дам щастие!» Тези хора, които вярват в реалността на света, тях наричаме материалисти. Утре, след като вашите очи, ръце, стомак, мозък и прочие се разкапят, Изгубва се и всяка реалност. И нервите се разкапват. Къде е реалността? Де е положителното света? Ще кажете, ние сме вярващи хора, вярваме в един Господ. Радвам се, но вие били ли сте при вашата светла майка? Ходили ли сте в светлата страна на земята? Някои хора казват, че познават земята. За да познаете земята, трябва да излезете 10 000 км из пространството нагоре, за да видите какво нещо е тя. От гледището на културните хора, които живеят по-горе от вас, вие сте в положението на риби, които живеят на дъното на океана. Културните хора, които живеят над вас, ви изваждат с въдиците си и казват, да оставим ли този човек тук или да го изпратим да се природи. И смъртта не е нищо друго, освен една въдица, на която се туря някой черви, за да се хване рибата. Господ казва, че тази божествена мрежа ще се хвърля винаги до скончанието на века. Едни ще изваждат от морето и ще ги туря на сушата, а други ще хвърля отново в него. Във всички прояви на природата, ние трябва да виждаме положителни, неизменни неща. Какво се състои неизменното? В желанието да се зароди у нас унази братска връзка и да разберем, че всички хора страдаме еднакво в този свят, безразлично дали сме богати или сиромаси, учени или прости, родители или деца. Когато осъзнаем, то е факт, че всички имаме едни и същи страдания и еднаква съдба, че спасението на едного е спасение и на други го, ние ще дойдем до една правилна философия на живота. Но не тъй, както светът и църковниците разбират. Защо? Защото ако разрешението на една малка задача е правилно и вярно за един ученик, то не значи, че с това се изчерпва и цялата математика. И в геометрите изваждат много геометрически формули, но не ги доказват. Теоремата, че сборът от трите ъгъла в един триъгълник е равен на два прави, не включва в себе си цялата геометрия. Следователно, ние трябва да погледнем малко по-сериозно на всички въпроси и да се замислим, какви трябва да бъдем в сегашния момент. Ако кажем, че сега сме лоши, но в бъдеще ще бъдем добри, това не е правилно разрешение на въпроса. Сегашните ви лошавини са вашето минало, а сегашната добрина е бъдещето ви. Нашата добрина може да се изпита. Тя може да се провери тъй, както се проверява промяната, която става в гладния човек, след като се нахрани. Такъв човек се ободрява, развеселява. Да мислим идейно, значи да имаме за настоящето време такава съществена храна, която може да даде сила и подтик на нашия ум. Тази сила и храна може да вземеме отсякъде. Според мен всички писатели... От какъвто калибър и да са съцветя. И затова вие като пчелите, изведете си мед от който цвят искате. Не мислете защо са създадени тези или онези цветове. Всички цветове са създадени с определено предназначение. Всяко нещо било то добро или зло, всяка мисъл, всеки ангел или демон, и те си имат своето предназначение в космоса. Какво нещо са ангелите и демоните? Те представляват движение в две противоположни посоки. Едните са пълни кофи, които отиват нагоре, а другите са празни кофи, които слизат надолу. Ние искаме само пълни кофи. Добре, ние искаме пълни кофи, но като се изпразнят те, отде и как ще се напълнят? Следователно, праведният, като отиде горе, ще стане грешник, а грешният ще стане праведен. С това имаме движение на колелото, по което върви прогресът на човечеството. Човек трябва да съзнава, че може да бъде и грешен, и праведен, но трябва да върши волята Божия. Човек, който гради, не може да не се отцапа. Не трябва да мислите, че няма да отцапате своя ум. Нас не трябва да ни смущават законите на държавата. Ние трябва да имаме в себе си други закони, от които нашето битие се обославя. Защото когато България и всички държави изчезнат, земята и слънчевата система се превърнат, ние пак ще съществуваме. Земята ще се промени. Тя няма да бъде такава, каквато я виждаме днес. Затова България не определя вашето битие. А вие определете битието на България. И тъй казвам: На Земята цялото зависи от своите части, а в духовния свят частиците зависят от своето цяло. Ще ви изясня тази мисъл. 20 милиона хора на Земята може да се сплутят в една обща идея и общи чувства и да образуват един народ. Обаче един ден, Техните идеи и чувства може да се изменят така, както се изменя гъсеницата, когато преминава в Пеперуда. По същия начин и вие няма винаги да бъдете българи. Ще се простите със своята националност и ще измените начина на своя живот. Една гасеница прекарва това положение само 40 дни, а после преминава в Пеперуда. Един народ е поставен в дадена форма. Само за 40 дни. И през това време не му предстои да изпълни всички свои задължения към себе си и след това ще заживее с други идеи и чувства. Тогава ние можем да заменим думите българин, французин, германец с съвсем други понятия. Като кажем думите ръка, крак, мозък, бял дроп, ние имаме известна представа. Значи всяко нещо си има смисъл в своя организъм. Какво означава думата българин в общия организъм? Аз турих българите в черния дроб. Но трябва да знаете, че частиците на черния дроб, както и всички същества, еволюират и постоянно се изменят. Така и българите след време ще минат в друга форма на развитие. Тогава ще търсите българина по-горе в организма. Велика мъдрост е да разберете смисъла на отхвърления камък. Камъкът означава неизменното, постоянното, непроменливото. Ние принадлежим на известна църква, а отхвърляме принципите на природата. Но трябва да знаем, че нашите философии ще изчезнат, а принципите на природата ще останат неизменни. Каквото е създала майката природа, то си остава. Замислете се, защо се раждат мъже или жени. Защо в едно семейство се ражда първо момиче, а някога обратно, момче, защо сте склонни към известна философска система? Защо сте приели християнството и така нататък? Те ми отговорите, защото християнството спасява хората. Съгласен съм 50% с вас. Тогава казвам, вие сте били болни и сте излезли вече от болницата. В такъв случай какво отношение има болницата към вас, които сте оздравели и започнали да урете и сеете? Или ще започнете всеки ден да ходите в болницата и да благодарите на лекаря, че ви е излекувал. Един лекар ще ви каже, стига вече благодарности, защото имам и други болни. Ще кажете, ние трябва да се молим на Бога. Разбира се, че трябва да се молим, но не като болни хора, а като здрави. Като болни хора ще пиете лековете, ще лежите на гърба си, ще се обръщате от едната страна на другата... Ще коленичите от болки, но като здрави ще вземете ралото и мутиката и хайде на нивата и лозето, и ще правите поклони. Всеки болен човек е християнин. Но ще кажете, аз съм от друга партия. От каквато партия и да си, какъвто и да си вероисповедание и възгледи, било будист, мухамеданин, теософ, окултист и други, болен ли си, ти си християнин. Някой ме пита защо християнството не е поправило света. Отговарям, християнството е наука за болни хора и то е помогнало на тях, доколкото е могло. А в света още няма наука за здравите хора. Някой казва, аз искам да се занимавам с велики идеи. Питам, ти свърши ли си с всички лекарства, с всички болни, простили се с всички милосърдни сестри, излезе ли от болницата? Ако си се справил вече с всичко това, ще може да влезеш в света, ще научиш закона на християнството и тогава можеш да намериш светлата си майка. Вие, съвременните хора, сте християни, но не сте още синове Божии. Горко сега на този, който каже, че е син Божии. Биха го обесили, биха го сметнали за еретик, за смахнат човек и така нататък. Сим Божий е човек здрав физически, душевно и умствено, и Той не умира. Така го определям. Не трябва добре да разбираме Христовото учение. Христос казва, аз дойдох да сторя не своята воля, а волята на онзи, който ме е изпратил. Кой е Той? Още не го знаете. Всички го търсят пипнешката и свещи му палят, и тамян кадят, и нагоре гледат, и ядат и пият и четат, и никой не го знае още. Горчива истина. Това е живот вечен да познаеш един го истинного Бога. Какво значи Бог? Бог значи движение в права посока на твоето битие. Бог е той, което стимулира правилното движение у вас.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 Да, но докато си в болницата, а излезеш ли от нея, вече не си християнин. Аз се разсъждавам идейно, не ме разбирайте криво. За мен в света няма противоречия, всичко е ясно. Ако всички бихте разбирали въпросите тъй, както аз ги разбирам, светът в един ден щеше да се оправи. Аз си представям хората от сегашния свят, завързани един за друг, за да бъдат по-сигурни в живота. Аз казвам, престанете да се връзвате. Връзването е признак на болезнено съзнание, защото само болните се осигуряват. Старите хора казват, ние трябва да се осигурим. То значи, ние трябва да се смирим, да станем християни на стари години, да заживеем за Бога. Това са всички хора, които отхвърлят живия камък. Всеки човек, който не изпълнява волята Божия, се остарява. Ще ви приведа един разказ от Шекспир, взет от датския живот. Един много мъдър цар искал да направи опит с един прочут човек в своята държава. Наречен за своята святост и чистота, Антон Праведни. Царят повикал един ден Антон Праведни при себе си и му казал, «Искам да те оставя известно време да управляваш вместо мен, без да знае народът за отсъствието ми». На първо време Антон Праведни отказал, но после се съгласил. Заел той царското място и понеже в това време имало много голям разврат, издал строга заповед. «Всеки, който се улови в прелюбодеяние, да се екзекутира». Синът на един прочуд датски велможа се провинил в това престъпление. Извикал го Антон Праведни при себе си и му казал, «Ти се провинил зле и според заповедта ще трябва да бъдеш екзекутиран». Младежът се оплашил много и решил да изпрати сестра си, която била чудна хубавица и се готвила да поступи Калугерка, да измоли живота му. Като видял тази хубавица Антон Праведни и казал, за нищо друго няма да се съглася да простя брата ти, освен ако се съгласиш да ми станеш любовница. Без да знае за това някой. Антон Праведни бил женен и разведен с жена си, а отпосле станал Праведен. Сестрата се погносила от това условие и казала на брата си, че той ще трябва да понесе наказанието си. Братът те запитал, какво лошо има в това, ако се съгласиш, поне ще се пожертваш за мен. Мъдрият цар узнал тайно това, намерил разведената жена на Антон, казал и да се преоблече в дрехите на красивата девица и в определения ден да му се представи. Като успял в своето желание, Антон издал заповед да екзекутират младия момък. С това той искал да се ухитри. Мъдрият цар узнал и това и казал на началника на затвора да не се екзекутира младия момък. След той повикал Антон на обяснение. Тогава Антон Праведни се изповядал и казал – всичко в света можах да победя, но пред очите на красивата жена не можах да устоя и паднах. Падането на всички съвременни хора е там. Хора, които се свързват в едно общество или братство, без да вярват, извършват подобно прелюбодеяние. Хора, които минават от едно братство в друго, които се женят за една, втора и трета жена... В моите очи са като Антон праведни, и те няма да придобият никаква мъдрост. Мъдростта е вътре в самата природа, вътре в нас. И затова ние трябва да се вслушваме дълбоко в това вътрешно подбуждение, да вървим в посока на онзи камък, който ще ни покаже с коя или с кого трябва да се съединим. Ако човек придобие мъдрост и има за цел да злоупотребява с нея, той прелюбодейства. А този, който предобие любов и злоупотреби с нея, той прелюбодейства. Всяка благородна мисъл или чувство, което се изопачава, е прелюбодеяние. Следователно, целият свят е болен. Всички днешни болни хора са християни. Най-големият позор, който понася днес Христос света, е християнството, с което всички се кичат. Ако турите този позор на гърба си само за 24 часа, тогава ще изпитате най-голямо отвращение в света, като видите как всичко днес се върши в името на Христа. Всичко най-лошо днес се върши в името на религия, цивилизация, свет и чувства, и колко мерски са подбудителните причини за всичко това. Ето защо ние трябва да се стремим всички да станем синове Божии. Сега ще изтълкувам думата християнство в обратен смисъл: Христос е човекът, който е винаги здрав, поставил Ефрет и порядък своите мисли и желания. Победил е страстите си и се нарича Син Божи. Само когато научим Божествената мъдрост, само тогава ние ще бъдем в състояние да разбираме истината, да станем господари на положението и само тогава ще преобразим света. Тогава ще се наречем и синове Божии. А днес болните хора управляват света и затова е такъв. Затова в него има повече ножове, лекарства, болнични легла, губерки за инжекции и други. Тази наука ще бъде само за болните, но от нея те повече ще се измъчват. Днес срещам хора от разни съсловия, които не могат да се споразумеят. Днешният човек е един кръст без окръжност, т.е. човек в болница и казва на другите, трябва да си носим кръста. На един англичанин, който ми каза to put Christ on, аз му отговорих to put Christ in, т.е. той ми каза да се облечем Христа, аз му отговорих да възприемем Христа в себе си. И в някои песни се пее да се облечем Христа. Аз казвам, не трябва да се облечем Христа, защото обличането е временно състояние. То е един преход. А да възприемем Христа вътре в себе си, да станем синове Божии, да станем здрави. Ако съвременното общество мисли така, ще научи правилно този закон. Чрез страданията хората ще се научат на доброто. В земята е влязъл един нов елемент, който ще оправи света. Той е чистият въздух. Изнесете един болен горе на планината, на чист въздух, и той въпреки своята воля ще оздравее. Иде момент, в който без да съзнаваме, ще оздравеем. Страданията са подтик, те ни изкарват на високо място. Когато някой изгреши, разболява се и казва, няма да правя повече така. Значи той ликвидира своята сметка. Когато ликвидираме с греховете си, ние трябва да възприемем любовта, мъдростта на здравето и на безсмъртието, и тогава ще бъдем близо до вратата на Великия храм, в който ще научим великата истина на живота. Ние се стремим към живот, който може да имате само тогава, когато излезете от тия болници. От сега нататък престанете да казвате, че Христос ви спасява, а казвайте – «Ние ще живеем за Христа». Ще помагаме на болните да излязат от болницата и ще ги заведем вън от градския живот, защото той е нехигиеничен. Трябва да се излезе по нивите и полята и там да се оре и копае. Българинът като оре казва, че България е оредена, а който не оре, безпокои се докъде ще се даде земя на България, коя част от Македония, коя част от Добруджа и така нататък. Това не е българщина. Такъв българин не живее даже и в черния дроб на общия организъм, а се намира по-долу от него. Вземете ралото, Остена. Орете и сейте без къклица и кажете: Ние сме здрави хора на новата култура. И слава Богу, че се освободихме от болниците. Още един пример. В една болница имало двама парализирани болни, които считали за безвъзвратно изгубени и за това ги поставили сами в едно отделение. За тяхно щастие един ден болницата се запалила, и в бързината успели да изнесат вън всички болни от болницата, като забравили само двамата паралитици. Като лежали, те усетили, че огънят започна да ги понапича. В този критичен момент за живота си, те забравили, че са болни и изкочили навън от болницата. Като се видели здрави, те благодарили на Бога, че болницата се запалила, за да оздравеят и да се освободят от това велико робство. И вие кажете сега, да изгори тази болница, за да излезем ние, паралитиците, и да кажем, слава Богу, можем да мислим вече тъй, както Бог иска, а не както хората искат. Първи юни 1919 година, град София